вони народжувалися в моїй голові наче дощі грибного літа. Звичайно, це були ідеї вродженого гуманітарника, технічно-безпомічного. Проте Славко великодушно визнавав, що мої фантазії допомагають йому проторювати стежки до нових фізичних законів. Тому я і дозволив собі висповідатися. Сьогодні Славко я подивився на себе критично і вирішив стати кращим, аніж був досі. Славко професорським рухом поправив краватку, яку у класі носив лише він, і звів на мене світлі розумні очі. З математичного погляду такий збіг дивний. Але уяви собі, останні дні я думаю про щось подібне. Виявляється, Негативні емоції найважче піддаються вираженню точними формулами. Маємо неймовірно громістки числа. Висновок. Людина майбутнього, аби її можна було вільно транспортувати в сусідні галактики, мусить позбутися негативних емоцій. Я переглянув останні праці психологів. На жаль, шлях до суцільної позитивності Довгий і складний, тим негайніше треба об'єднатись і розпочати великий експеримент. В перспективі – моральне оновлення людства. Славко подав руку, і я радісно потиснув її. Тут до класу зайшов Андрій Політайло. Ми зі Славком змовницьки перезирнулися, кивнули головами на знак згоди і в один голос сказали – Хочеш стати кращим, аніж ти є зараз? Щодо Андрія, то нам не треба було довго домовлятися, бо хоч він і лишався байдужим до славчених теоретичних розвідок у майбутнє, та до моїх лихоманних фантазій, що не знали гнузди. Зате мав золоті руки і сидів на уроках у чорних шкіряних рукавичках, аби їхнім соняшним блиском не привертати до себе уваги. Він власноруч сконструював кишенькового телевізора, ракету «Ірій», яка, стартувавши з шкільного двору, безслідно зникла в космічному просторі, радіостанцію для підказок, що безвідмовно працювала в класі, і в першу чергу рятувала самого політайла, який за майструванням не завжди знаходив час зазирнути до книг. Вперше у світовій практиці – за антену радіоприймача слугували учнівські вуха. Передачі велися з Камчатки, останньої парти, де Політайло на уроках майстрував, а я, ховаючись від учителевих очей, гриз про чотні книги. «Завжди хочу стати кращим», – радісно озвався на наші слова Андрій Політайло. «А як?» Це я досліджу і сформулюю, поважно мовив Славко, опановуючи звичну роль теоретика. Зустрінемося після останнього уроку. Перерви Славко просидів у бібліотеці. А на останньому уроці прислав нам з політайлом радіограму. Зустрічаємось в парку Крайній Лаві, стережиться, Єгук, «Гуїгнгнм» або «Вінець природи». Я пригадав благородних свіфтових гуїгнгнмів, і серце мені радісно забилось в передчутті морального переродження. Був ясний листопадовий вечір. Таємниче переморгувалися над головами зорі, за чорними штахетами безлистих кущів брезкотіли маршрутні автобуси і таксі. Біля тітчиної пивниці горлали п'янички. Ми з Політайлом сиділи німій урочисті. Славко промовляв. Час от часу, струшуючи з росинки зір, що зліталися до нього, мов метелики на світло. Отже... Від сьогодні ми проголошуємо себе кандидатами в благородні гуїгнгнми. Кандидатами, бо поки що в кожному з нас є щось від Єгу.